Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Zahiri kulub, zahiri nifus Wa salatuhi wa salamu al habibina wa shafi'ina wal ulana sayyidina Muhammad As kan nasi nasa wa adharu wa adharu As kan nasi nasa wa adharu ala Wa ala alim utharin wa ashabi tayyibin Mutabi'in alhum bi ihsanu Para pemirsa di dimanapun anda berada, mari kita lanjutkan Perjalanan kita untuk mencari dia Allah Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang kedengkian Bahawa kedengkian adalah kekurangan ajaran kepada Allah Seolah-olah kita menyalahkan Allah Allah salah, ya Allah Kau salah telah memberikan kekayaan kepada dia Bagaimana seorang hamba menyalahkan Tuhan Sungguh kejahatan yang paling jahat Adanya di dalam hati Dan yang namanya kedengkian biasa saja Ada di dalam hatinya seorang yang Pakai label ustaz Bahkan itu yang paling besar kedengkian Takhasat-takhasat di ulama Sehingga mungkin saling merendahkan Antara ustaz dengan ustaz Alumni pondok ini dengan alumni pondok ini Semua hanya bangga-banggaan Dan berangkat, yang muncul dari kedengkian ini kan? Dan sungguh Permusuhan yang disebabkan karena ke kedengkian Permusuhan yang susah untuk dihentikan Dan juga kesalahan bangsa manusia Yang pertama adalah karena kedengkian Masih ingat kisah Qabil-Habil Kedengkian saudaranya sehingga membunuh. Jadi kedengkian bisa menyebabkan pembunuhan. Kedengkian bisa menyebabkan pembunuhan dan sungguh ini mengerikan. Maka harus kita benar-benar perhatian dengan hati kita kita jaga jangan sampai kita masuk kepada jangan sampai kemasukan hati kita dengan penyakit-penyakit yang semacam itu. Karena sudah kita sebutkan tentang mengerikannya kedengkian. Sekarang bagaimana kita mengobati kedengkian? Caranya agar kita bisa mengobati ke dengkian jangan katakan dirimu tidak punya dengki. Jangan katakan bahasanya aku tidak punya dengki. Eh, kita bukan malaikat, bukan nabi, hati kita mungkin sekali kemasukan dengki, maka yang merasa takut kemasukan dengki insyaallah aman. Maka yuk kita koreksi hati kita. Di saat tetangga kita mendapatkan sesuatu, kenapa kok kita susah bergembira, susah senyum, mengucapkan selamat saja berat sekali? Ada unsur kedengkian di dalam hati kita, maka yuk kita pangkas. Yang pertama caranya minta kepada Allah Ya Allah, jauhkan ku Dari kedengkian. Minta kepada Allah, Allah yang memiliki hati kita Allah yang membersihkan hati kita Allah yang merubah-rubah hati kita Maka jangan sampai kita Mengandalkan dengan kehebatan ilmu dah. Alangkah banyaknya orang mengerti ilmu Tentang ilmu membersihkan hati Akan tetapi tidak diberi, tidak dikaruni Oleh Allah kesadaran, sehingga hatinya Tidak segera bersih Nah, lagi yang harus kita perhatikan bahwa Membersihkan hati. Caranya membersihkan hati dari kedengkian minta kepada Allah Ya Allah jauhkan aku dari dengki. Satu. Yang kedua resam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong diamalkan resam ini. Nabi bersabda dalam hadis shohih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Darda رضي الله yang berbunyi ما من عبد مسلم يدعي أخيه المسلم على ظهر الغيب إلا وقال الملاكو ولا كابي سلم ولا كابي مسلم tidak ada seorang hamba yang mendoakan saudaranya yang lainnya Di saat saudaranya tidak ada di hadapannya Kecuali malaikat mendoakan Engkau mendapatkan yang sama Inilah yang disebut oleh para ulama dengan ala Mendoakan orang di saat orang tidak ada di hadapannya Ini sangat dikabul Bahkan sampai digambarkan Cepatnya pengkabulan ini lebih cepat daripada di saat orang berdoa di depan Multazab Dengan apa itu? Mendoakan orang lain di saat tidak ada di hadapan kita. Maka ayo, kalau ingin bersih hati, agar jauh dari kedengkian, doakan orang lain di saat tidak ada di hadapan kita. Doakan dia. Dan mendoakan orang lain di saat tidak ada di hadapan kita, yang pertama akan menjadikan bersih hati kita. Yang kedua, akan dikabul oleh Allah untuk kita. Allah. Akan dikabul oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita mendoakan tetangga kita, ya Allah, semoga tetangga kukulapangkan rezekinya. Allah malaikat menjawablah kebimbangan ini, engkau akan mendapatkan. Engkau yang akan mendapatkan, tak berkelapangan rezeki terlebih dahulu dari orang yang berdoa. Jadi berdoakan orang lain. Dan ini adalah lebih hebat daripada doa di mulut dan sayangnya orang kalau berdoanya untuk dirinya sendiri. Untuk aku, aku, aku, giliran mendoakan orang lain begitu beratnya. Eh, doakan diri sendiri. Itu doakan diri sendiri hebat. Ya Allah berikan kepadaku rezeki, berikan kepadaku uang, berikan ini. Akan tapi lu kau mendoakan orang lain. Padahal. Cara berdoa yang paling hebat adalah dengan mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Karena kalau kita mendoakan orang lain, mengundang malaikat untuk mendoakan kita. Allah, doanya malaikat yang tidak pernah punya dosa, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu SWT. Yang pertama ini, mak salah satunya adalah menjadikan doa kita dikabul. Yang mendoakan bersih hati. Bersih hati doakan. Maka dari itu, kalau kita mendengki kepada seseorang, jangan dibiarkan catat itu. Nama. Nama orang yang aku dengki, ya Allah, aku seorang ustaz kenapa ustaz itu lebih masyhur dari aku ya Allah. Cukup catat namanya. Doakan tengah malam ya Allah. Berikan kemakmuran ustaz tersebut ya Allah. Jadikan santrinya semakin banyak. Jadikan santrinya semakin banyak dan jadikanlah ya Allah wahai santrinya ulama-ulama dan mudahkan segala urusannya ya Allah ya Allah. Terus doakan dengan doa yang baik maka malaikat mengatakan malaikat bin Idris engkau mendapatkan yang sama. Kemudian setelah itu hatimu akan akan bersih. Terus doakan Maka dari itu, mendoakan. Anda yang merasa tidak nyaman dengan tetangganya yang punya mobil baru, doakan ya Allah semoga mobilnya bermanfaat, berkah. Tidak at atau tidak? Kalau anda tidak bisa, artinya hakikat ketegian ada di dalam hati anda. Kalau anda masih belum bisa mendoakan hakikat kebusukan hati ada pada diri anda, maka dari itu yuk saat ini kita berusaha untuk bisa mendoakan dan jangan ditinggalkan esok hari. Jangan nunggu esok hari hari ini kita pulang kita berusaha untuk mendoakan catat orang-orang yang bermasalah Dengan kita, orang yang kurang ajar sama kita Orang yang saat ini kita dengki, kita dengki, kita dengi Kita catat namanya, dan kita doakan Ya Allah, dia orang kaya, Ya Allah Lebih kaya dari aku, Ya Allah, lebih kaya dari aku ya Allah. Jadikan kekayaannya, kekayaannya Bermanfaat, Ya Allah, jangan sampai Ia masuk neraka kerana kekayaannya, Ya Allah Itu seorang ustaz, Ya Allah, alim, jadikan ilmu yang manfaat Ya Allah, jadikan dia alis surga, terus kita doakan Dengan doa yang baik, hati kita akan bersih Kemudian malaikat mendoakan, walaka bimitrin Anto mendapatkan yang sama, ini yang harus Kita perhatikan. Bersihkan hati. Dengan mendoakan orang lain Sampai dikatakan oleh purgami Ketolah ini adalah yang paling bercalak dalam perjalananku Setiap ada orang dolim kepadaku Ada orang yang menyakitiku Aku doakan dengan doa yang baik Maka aku akan mendapatkan yang sama Janji ini Rasulullah yang bersabda Malaikat akan mendoakan Dan dalam riwayat lain Doa Allah Mba Khamil Mendoakan orang lain Di saat orang tidak ada di hadapannya Adalah akan mendapat mendatikakul Allah Lebih dari itu tadi Akan bersih hati kita Akan hilang ketenggian dengan doakan Maka jangan dituruti Kita mulai denghi Doakan dengan doa yang baik Maka saat itu Allah akan mengkabul doa untuk kita dan akan bersih hati kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit dengki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.